Вона чомусь подала ліву, і він відчув губами холод важкого персня. Дивна жінка, розмірковував він дорогою додому. Сьогодні вона зовсім інша. Де вона? Та трохи вульгарна, настирлива жіночка у дешевому вбранні з околишніх оптових ринків, вчителька читомови чи математики, яка тероризувала його телефонними дзвінками, і світилася щастям від пляшки середньої якості вина На ресторанному столику Чи то він був таким сліпим Чи вона настільки вміла прикидатись Хто вона Хто ця незвичайна Справді незвичайна жінка Чомусь їхні долі переплелись Він почувався ниточкою в її клубочку Дорогою шовковою ниточкою але всього лише ниточкою. А він не звик, щоб його смикали, не мов паяться, чекаючи, коли журба слухняно дригне ніжкою. У нього є люди, які знають відповіді на всі запитання. Вони скажуть. Маркіян зателефонував Журавському. «Степане, зроби добру справу, дізнайся». Ти б хоч прізвище спитав у своєї знайомої – Хіба мало в Тернополі вчительок? Таких, що водять Рено нового випуску, мало. Журавський присвиснув. Диктуй номер. І якщо це саме те, що я думаю, Кузькіна його мать, то рибка дуже цікава. Рено Вишневий. Вишневий, не тягни, Степане, скажи хоч Словечко. Давай не будемо поспішати, як голий у баню. Завтра тонко збере все, що маємо і дасть достовірну інформацію. Завтра, ще до інформації, яку мав зібрати Віталій Сергійович Штонков, Маркіян справді отримав сюрприз. Світлана таємничо повідомила, чекаючи його аж на стоянці. Маркіяна Антоновичу прийшов він, сидить у приймальні. Маркіян аж забув увімкнути сигналізацію – Гримнув дверцятами дорогої машини, наче то був простий жигульонок. Оце так сюрприз. Що знову трапилось? Сьогодні ж наче не домовлялись. І дзвінка не було. Що знову? Нова партія відправлена з такими пересторогами, наче цистерна не зі спиртом, а з діамантами. За попередню вже сплатив збитки. Все повернув. Вони розрахувались. Він... Той самий незворушний мужик з валізкою, в якій зазвичай були гроші. Та дідько їхньо мати знає, що у нього там зараз. Може, пукавку поклав, щоб полякати, а може справжню зброю?» Мужик чемно привітався. Маркіян запросив до кабінету. Світлана глянула занепокоєно, у погляді читалось. «Негайну міліцію викликати чи трохи згодом?» Та в голосі непроханого гостя вчувалось незадоволення, майже вибачення. «Шановний Маркіане Антоновичу, минулого разу непорозуміння сталося з нашої вини. Водій виявився ненадійною людиною. Ми з ним поговорили, розібрались. Знайшли і машину, і товар, і його. Відкрив валізу, виклав два пакунки». Знайомо загорнуті в папір і перев'язані звичайнісінькою мотузкою, як бандероль на пошті. Це ваша оплата збитків. Повертаємо. Це за минулу партію. Це за ту, що отримали вчора. Від імені фірми приношу вибачення. Небагатослівний загалом, він схилив голову на знак прощання і зник». Це справді був сюрприз. Приємний. Настільки приємний, що аж холодок заповз за спину. І він почав дещо розуміти. І це дещо виходило за межі його дотеперішніх справ. Відчув себе лялькою, яку смикають за ниточки, уперше в житті відчув. У двері просунула голову Світлана. «Маркіяне Антоновичу, там знову ця жінка, ну та, що ви просили нас з'єднувати. Сказати, що ви на території? Перемкни на мене». Голос у слухавці сьогодні навіть приємний про туркотів ніж на голубину. «Ну, як вам мій ранковий сюрприз, Марку? Мабуть, варто відсвяткувати нашу спільну удачу». І Маркіян зрозумів, що виходу немає. Дорога поза театром Минали недовгі осінні дні. Сухе пожовкле листя раз по раз змочувалось дощем,